يا جنته طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس فان وبنا قلالبها من ذهب واخرى فضهن اوعان وافخار اناي بمعنى ان دغج الحديد ازديش مصنع ذا ذا حديد والسوديه والسوديه ذا Je, Dođe jedan hajlija da o ženi. Svarno je hajlija insan. I babio drago. Sve so, ta hajlija došao. Poznajemo dića. Kaže koliko je mehar? Kaže mehar je rijal. Rijal znači to je ništa. Pola marka je marka koliko je već. Vilo malo način. Ka ja sam presetan što ti došao što me bude zet. I mehar je rijal. I svarno mehar je rijal. U Saudi-u koji je bio... E, Sa so, puno pio pepsija. Pepsija jedan se so odija na 0.233. Uh, Pepsi uh, se zove onaj... Pepsi je real, jedan. Pepsi je košta real. Ovo čovjek volio ište egova što se ženio. Volio svoju ženu stvarno. I onaj žena, znaš, kaže njoj, kaže da ovo je, ona konzerva pepsija. Kaže, konzerva pepsija, kaže. Tako je za vrkavo je. Bio je Mehredija, ko što konstant konzirala Pepsi jedna na Limenka. Limenko Pepsija zvao je naš. Limenko. Sužen smjetalo, znači na trpla, trpla, trpla babi kaže on, ne mogu ja još da zdrat ovo čovjek svaki dan ka bez ovne, zove kaže, "O Limenko Pepsija", kaže on. "Ovi se ne sme, sa ponižavam me." I bavo se naljuti kaže, "Ka tako ne znaš cijent, tak ti ideš u susret Mehredu." I načina što ko što 23 sljam maraka tamo. Znači ja da ne patiš 23 .000 .000. Maraka, Marku, ne znaš cijent, vratimo se nazad. I pristili ga da razvede sirt. On kaže, ne, ja, te, halal te, neću više, šalio sam se, prešao sam granice, ništa, razvest. I razvede. Kad razveo, odje od ponovo, kaže, oči, polude, vjenča. Kaje, baba, može, kaže, ali, meher, sad kaže, sto hiljada rijala. Sto hiljada rijala, on Onaj, četest ja mora, kaže, dupli, meher, više od onog što je posjećno. Da kaže, sto hiljada rijala. Onaj, Dade odupli meher, inače, koliko je, znači, poslije meher. I kaže ono onaj, uh, pristajim, volim ženu, ka šta ću, kaž, šta ću, kaž, šta tu žene, da da, da se odgovara, meni gotovo. I plati sto hiljada rijala, i dođe kući, kaže, tvoreca pepsi.. Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala,